Biserica Ortodoxă în această duminică, prima duminică după pogorârea Sfântului Domn, servează de toți Sfinții. Vedeți dumneavoastră, mai ales în zile de azi, ați observat că multe religii încep să lepede de Sfinți, Așa au apărut sectele care spun că Maica Domnului și Sfinții au fost oameni obișnuiți și nu-i cinstesc, nu-i venerează cum fac ortodoxii. Și chiar din Ortodox, să știți, deși serbează pe Sfinți, deși îi amintesc, dar nu fac ceea ce au făcut Sfinții sau au lăsat scris ca să facem, fiind exemplu pentru noi. Oarecum au ajuns dintre oameni, așa cum ați ascultat la catist, păcătoși ca noi să se simțească. Ce este această, acest dar de la Dumnezeu care este simțenia? Duminica trecută v-am povestit în câteva cuvinte, fiindcă sunt lucruri grele, sunt lucruri dogmatice, despre lucrarea lui Dumnezeu a Sfântului Duh în biserică și peste oameni, între oameni, după ce Mântuitorul s-a înălțat la cerul. Și v-am spus atunci că Duhul Sfânt, Dumnezeu, trimite harul Său peste toți oameni. Așa cum bine știți, Dumnezeu și din Acatistul de astăzi spune că Dumnezeu își împarte darul Său și peste cei buni și peste cei răi. Și peste cei drepți și peste cei nedrepti. Sunt tocmai cum soarele se lucește pe cer și luminează pe toată lumea, așa și Harul Lui Dumnezeu se revansă peste oameni. Dar câți din oameni sunt receptivi la ceea ce face Dumnezeu cu ei? Câți din oameni folosesc sau ajută sau caută să facă acest Har lucrător? Ei, sunt... Din păcate puțini oameni care înțeleg lucrul acesta duc o viață după Evanghelie, se străduie să ajungă cât mai sus din punct de vedere domnice și atunci Dumnezeu îi răsplătește cu dar. Și v-am mai spus și duminica trecută, fel de fel de daruri pe care le stiți din vețile Sfințile. Și în viață și după moarte, așa încât unii oameni rămân și după moarte, fie neputrezi, fie oasele lor rămân frumos mirositoare și fac minuni, vindică oameni, Sfinții, părinții aceștia, oamenii aceștia care au dus o viață după Evanghelie se arată în vis altor oameni ca să le corecteze viața, să-i ajute și așa mai departe. Acești oameni care au ajuns sus din punct de vedere duhovnicește cu darul lui Dumnezeu, dar cu voința lor și cu străduința lor, acești oameni poartă numele de Sfinți. Biserica Ortodoxă are în cadrul slujbelor ei cultul acesta al Sfinților, prin care noi venerăm pe Sfinți, Și o supravenerăm pe mainta Domnului. Să vă spun câteva cuvinte despre aceste lucruri ca să le înțelegeți. Și nu cumva sectele sau sectanții să vă ducă în eroare. Una este a adora pe Dumnezeu și una este a venera pe Sfinți. Când spunem că adorăm pe Dumnezeu și aducem în chinare, O facem și facem închinare și o facem cu conștiința aceasta că Dumnezeu este Cel care a făcut cerul și făcut pe om. El este proniatorul, este Cel care ține întreagă această lume. El este absolut iubirii. El este Cel mai mare în tot universul și mai mare că El nu există și este unic. Cu gândul acesta aducem închinare lui Dumnezeu și l-adorăm. Pe când Sfinții sunt sau au fost oameni ca noi, oameni cu păcate, într-adevăr, oameni cu pacte, dar oameni care au înțeles ceea ce a vrut Dumnezeu să facă cu oamenii și au pus în practică. Au cerut ca Dumnezeu să-i ajute, Dumnezeu i-a ajutat și bazându-se pe credință, pe voința lor, pe străduința lor și cu ajutorul Dumnezeu în primul rând, au ajuns să fie prieteni, cum spun unele cărți, a lui Dumnezeu. Au zis să fie iubiți de Dumnezeu atât de mult încât le-a răsplătit cu darurile care le știți, darurile sfinților care le-au avut și le-ați citit în vețile lor sau le-ați ascultat. Și noi când ne închinăm unui sfânt, de fapt suntem conștienți că ne închinăm unui om, sau care a fost om, dar care a ajuns să fie iubit în mod deosebit de Dumnezeu, a ajuns să stea aproape de Dumnezeu și are puterea ca prin rugăciunile lui să milostivească pe Dumnezeu, pentru noi oameni. Și ați văzut acatistul de azi cât de bine și cât de frumos este scris. Sfinților părinți și ia la rând, cuvioși, pusnici, mucenici, rugați-vă Lui Dumnezeu știind că pe voi voi ați ajuns după viața voastră să fiți aproape de Dumnezeu și Dumnezeu să vă asculte. Rugați-vă Lui Dumnezeu pentru noi. Deci nu ne rugăm sau ne închinăm la sfinți ca la un Dumnezeu nici de cum, ci ca la niște apropiați, ca niște prieteni al Lui Dumnezeu. Suntiți, sper bine, din lumea laică că atunci când vrei să rezolvă o problemă, nu te duci în primul rând la director, că de multe ori este ocupat. ocupa, te duci la cei care sunt în jurul său. Și îi spui la unul la altul ca să intervină să-ți rezolvi o problemă. Bine asta în lumea aceasta laică. Căci noi ne putem ruga direct la Dumnezeu fiind păcămintea noastră, fiind întinată și având nevoie de un suport, un cineva mai aproape ca noi, un exemplu ca noi, care a fost om. Sigur că înclinăm ușor să rugăm pe Sfinți și mai ales pe Maica Domnului să mijlocească pentru noi la Dumnezeu. Ne copreșește lucrul acesta că Dumnezeu este mare, este unic, este de necuprins, este Sfânt. Și noi, fiind păcătoși, apelăm la cei care sunt poate mai apropiați ca noi la Sfinți, la Maica Domnului, să mijlocească, fiindcă s-au simțit la Dumnezeu să ne apere. Aceasta este venerarea. Iar la Maica Domnului o supravenerăm. Adică este mai sus ca oameni, fiindcă ea, om fiind, a născut pe Dumnezeu. A fost cea mai smerită ființă din lume, a fost cea mai pură făptură, Maica Domnului Maria. Aceștia sunt sfinții și Biserica Ortodoxă îi are așezați în fiecare zi în sinaxar, îi cinstește prin sărbători, are icoane pictate, îi sărutăm și ne închinăm lor ca mijlocitor pentru noi către Dumnezeu. Și toți Biserica Ortodoxă au hotărât ca în această duminică, prima după Rusalii, ca un simbol al pogorării Sfântului Duh sau legat de pogorarea Sfântului Duh și a lucrării Duhului Sfânt între oameni, să servăm pe toți Sfinții. Și postul care urmează de mâine, postul Sfinților Apostoli, este de fapt nu numai un post a celor doi Sfinți Apostoli, Petru și Pavel. Este un post al Apostoliei în general și, prin Apostol, a Sfinților Părinți în general. Și de aceea, face parte din cele patru posturi mari de peste an, posturi care sunt obligatorii pentru tot creștinul ortodox. Iubițelor credincioși, vedeți dumneavoastră v-am mai spus și vă mai spun. Biserica ortodoxă își trage învățăturile din două surse și anume Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție. Sfânta Tradiție este alcătuită din scrierile Sfinților Părinți. Din scriile și faptele și din învăzile lor. Una fără alta nu se poate. Sectele care au apărut au luat doar ca Sfânta Scriptură care per. Și au, au rălcat deoparte pe Sfinții Părinți scrierile lor. Au spus că ei sunt oameni ca noi, nu au nimic deosebit și au lăsat deoparte. Și au luat doar Sfânta Scriptură. Și au început să o trăcuiască fiecare din ei. Vedeți, dumneavoastră, Sfinții părinți au dus o viață după Evanghelie, s-au străduit și știți prea bine cât de greu este să duci o viață după Evanghelie, dar cât de ușor este în același timp, fiindcă Dumnezeu te ajută și îți dă după puterea ispite ca să poți să te călești, să-ți duci crucea până la capăt. Ei, acești oameni, ducând o viață frumoasă, Dumnezeu i-a răsplătit cu har. De aceea spunem că Sfinții părinți sunt purtători de har sau au fost luminați de Harul Duhului Sfânt. Și acești Sfinți Părinți au citit Sfânta Scriptură, au pus-o în viață, în practică, și au simțit pe pielea lor, cum este o vorbă, lucrarea Lui Dumnezeu. Și au lăsat scrie, și au lăsat o ordine, și au lăsat anumite legi în biserică, fiindcă fiind oameni și pătimași, știau cât de ușor diavolul poate să-i atace pe oameni și au lăsat scrierile lor, viețile Sfinților Părinți, ca noi să vedem cum ei au trecut prin viața aceasta, cum s-au luptat cu diavolul, cum l-au învins cu ajutorul lui Dumnezeu. De aceea au rămas una din cele mai mari bogății, care este Sfânta tradiție mei, scrierile și viețile Sfinților Părinți. în ce vedeți când ce Sfânta Scriptură, mai ales Noul Testament, vedem învățăturile lăsate de Mântuitorul pentru noi oameni. Dar atunci când citim viețile Simților părinți, în care vedem oameni care au aplicat aceste învățături și vedem unde au ajuns și cum au trecut peste, peste ispitele lumii prin modele noi. Și atât de mulți sunt Sfinții, și atât de frumoase și multe sunt scriere Simților părinți, încât fiecare din noi aproape că și le găsește o oglindă a sa în aceste scrieri. Unul a fost curvat, unul a fost bețiv, Unul a fost bătăuși, unul a fost leneși, unul a fost eretic, unul n de credințe, unul a fost în și așa mai departe. Și vedeți acolo cum fiecare au ajuns să cunoască pe Dumnezeu și odată ce au dus-o să cunoască, au pus în practică ceea ce a lăsat Dumnezeu pentru oameni și cum a ajuns să se simțească. De aceea să știți, cine a lăsat aceste scrieri, cine a lăsat aceste vieți, cine au îndepărtat din la tradiție, au rămas golii de aceea au început să rătăcească a iurea. Fiindcă eu, pătimaș fiind, cu păcate, fiind la începutul vieții domnicești, citind Sfânta Scriptură, aproape sigur că nu-i voi da interpretarea pe care Dumnezeu a vrut și vrea să o dea pentru oameni. Fiindcă eu voi vedea ceea ce s-a întâmplat în Sfânta Scriptură prin patimele în care eu sunt prins. Și odată ce sunt prins prin patimele, Sunt în mâna de Faceți proba asta în mintea dumneavoastră. Dacă vreți, faceți-o și fizic. Puneți să citească Sfânta Scriptură un om care este prins în patima curviei. Mai ales Vechiul Testament. Și veți vedea cum îți va spune, uite ce a făcut Avram, cum a căzut cu sluga sa. Uite ce a făcut cu tare și cu tare, cu tare, cum a încălcat taina cruniei, să zicem. Sau căsătoria, că nu era o taină atunci a Cum a făcut una așa, alta și cum Iisus Hristos se trage dintr o astfel de viță, așa mai departe, își va găsi justificare patimilor sale. Nu va fi un om obiectiv în ceea ce privește interpretarea Sfintei Scripturii. Dacă un om este mândru, va interpreta Sfintea Scriptură prin patima sa și va da valoare în sensul său. Și așa mai departe, așa au apărât iubițelor princioși sectele așa. Dacă un om a găsit o altă interpretare Sfintei Scripturi, a început să o propăduia a prostit cu ajutorul diavolului bineînțeles, pe alți oameni, i-a stâns în jurul lor și au generat o sectă. Și bineînțeles că ori pe ori povățuiește pe om în droabă. Ei, Biserica Ortodoxă nu a făcut așa. O hotărâre sau o interpretare a Sfintei scripturi în biserica Ortodoxă a fost făcută de Sfinții aceștia. Și nu a fost făcută fiind doxați în filozofie. Nu a fost făcută fiind foarte bun cunoscători istorie, istoriei, nici de cum. Ci a fost făcută prin viața lor. Prin post, prin rugăciune, prin efortul omnicesc, Sau se ducea în pustie și își duceau acolo viața și se ruga la Dumnezeu să ilumineze Să-i îndrepte și să îi învețe ca să prezinte învățătura corect pentru ceilalți oameni. Și dacă era o problemă, și dacă citiți istoria creștinismului, și în special istoria Bisericii Ortodoxe, veți vedea că ea a fost lovită de multe secte. Apăreau fel de fel de idei, cum a fost tare și va povesti Prea Sensitul, care a spus că Treimea, Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, nu este egală cele trei Hipostasiu. Și tatăl mai mari, fiul e subordonat și Duhul sunt mai mici. Atât de puternic a venit această erezie asupra Bisericii, încât noi, oamenii, fiind limitați, gândind rațional și neavând o viață, o acceptăm ca tatăl. Spune, da, tată, de aici și spune și tatăl, sunt este mai mare, dar nici de cum. Nu are nicio legătură cu tatăl trupesc și cu legătura aceasta. Este ideea de părinte. Și așa mai departe. O să vă povestesc și o să vă spun despre dogma Sfintei, dar mai târziu. Fiul la fel nu este ca un fiu, ce este egal cu Tatăl și are anumite caracteristici al Duhul Sfânt, la fel. Ei, oamenii au început să-i ia această dogâneară în viață și atunci s-au ridicat în Ce au făcut? Au spus să cădem în genunchi la Dumnezeu, să ne rugăm prin post și rugăciune și să căutăm în Sfânta Scriptură și în scrierile părinților dinainte. Să vedem ce au spus apostolului, ce au spus ucenicii apostolilor despre Sfânta Treime, ce a spus Sfânta Scriptură în Vechiul Testament și ce a spus Iisus Hristos în Noul Testament. Și se duceau în fiecare, se rugau, posteau și atunci când simțeau fogorarea Duhului Sfânt peste ei, fiindcă o simțeau vădit, când simțeau acea liniște și acea pace, atunci li se revelau și din se descopereau care este adevărata învățătură a Bisericii. Și o scriau și se întruneau apoi în sinoade și spuneau, iată ce au spus în Sfânt. Și veneau un Sfânt din Spania, unul din Asia, unul din Africa și toți după ce vedeau lor, își vedeau seama că același Duh a lucrat și că acesta este adevărul de credință. Și lăsau ca un adevăr și chiar așa încheiau sinuadele care spuneau, părutul s-a Duhul Sfânt. Și nouă, acesta este învățătura despre Sfânta Trăină, despre Hristologia Lui Hristos, despre învățăturile din biserică. Și lăsau canoane prin care spuneau ca nimeni să nu învețe o altă învățătură fiindcă acela este în afara bisericii și este lipădat de Dumnezeu. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt prin Sfinții Săi în biserică. De aceea vă spuneam la început, că setele au lipădat cu acesta și au luat o rază, și fiecare și-a făcut învățătura lor. De aceea, vedeți, fiecare învață în un fel. Unii spun într-un fel despre Sfânta Trăină, Alții într-un fel despre Dumnezeirea sau omenirea uh, lui Hristos Mântuitorului, Alții într-un alt fel despre pogorârea Sfântului Dumnezeu și așa mai departe. Ei sunt într-o neconcordanță. Dacă citiți istoria Bisericii Ortodoxe, veți vedea că de la începuturi până aproape în zilele de astăzi, Biserica ortodoxă a fost într-o conglăsuire, a fost într-o unitate și a avut o singură învățătură despre Sfânta Scriptură și despre dogmele bisericii. Ei în zilele de astăzi, iubiți-o nu mai este așa. Chiar și în Biserica ortodoxă au început să se învețe lucruri diferite. Și cum vă spuneam și altădată că mișcarea egumenică a venit și vine peste noi este, dacă vreți, religia lui Antichrist care vrea să unească pe toți într-o singură religie și să fie el Antichrist ca. Și ca să se unească pe toți într-o religie trebuie să ajungă la un numitor comun și anume să descrie sau să învețe despre un același Dumnezeu. Și nu se poate după acesta. Fiecare vede felul lui. Și atunci va reduce Dumnezeu la o idee. Dar ca să facă lucrul acesta trebuie să calce peste Sfinții Părinți și învățăturile lor. Și de aceea vițurile părinților au început să lepede din învățăturile Sfinților Părinți. încet, treptat, iar în ziua de azi din ce în ce mai abrupt și mai tare. Așa s-au lăsat și s-au făcut dezlegare la cele patru posturi de desear. Și ați auzit de la o pincă până la vlădică pe mulți care spun că nu mai trebuie să în cele patru posturi Că e suficient o săptămână dintr-un post sau deloc și așa mai departe. Cu copiii care sunt la școală, poți să nu postească? Încălcând astfel învățăturile sinților părinți. Sinții părinți au spus clar, oameni buni, vreți să ajungeți să vă mântuiți? Vreți să ajungeți să urmați Evanghelia lui Hristos? Acestea sunt legile. Posturile și cu semnificația sau cu transformarea lor care trebuie să o aducă în noi rugăciunile care sunt lăsate de Sfinții părinți să ne rugăm și învățăturile și practicile din biserică și slujbele din biserică. Ea a venit unul și a spus că postul Sfinților Apostoli de fapt nu-și mai are loc și din ce în ce este scos. Și ați văzut cum schimbarea calendarului a dus chiar la defectul acesta în practica bisericii fiindcă anul Sfinților Apostoli este scos din biserică și se pune din oficiu trei zile. De când Sfinții Părinți au spus că trebuie să fie minimul 8 zile ca să aibă timp preotul să mălturisească o oștia creștină, creștinii să aibă câteva zile de post, să poată să se gândească mai mult la Dumnezeu, să se roage mai mult, să-și recupereze canonul și apoi să vină să împărtășească. Nu după o zi, două, să vină la împărtășit fără nicio pocăință, deci fără nicio părere de rău, fără niciun efort domnicez. Sfinții Părinți au spus clar și Sfinții Apostoli, că iar în canonul 50 apostolic, botezul ortodox se facă prin cele trei afundări și spune acolo, în de semnificația afundărilor. Dar vedeți că ziua de azi, din ce în ce mai puțin practică lucrul acesta. Și v-am mai spus și dată trecută ce mare valoare și semnificație are botezul în Biserica ortodoxă. Așa cum spuneau Sfinții, părinții este poarta de intrare a unui om încrestinit în Ortodoxie. Dacă botezul este făcut strălcit, este greșit, intrarea este greșită. Și una singură este poarta, așa cum bine știți că a spus Iisus Hristos într un Evanghelie. Ne lăudăm cu Sfinți și Sfinți Români. Ne lăudăm cu Sfântul Paisie cel Mare, Paisie costi de la Neamă. Sfântul acesta care, deși rus originii, a venit și a trăit ultima parte din viață în România la Mănăstirea Neamțului. Și el a fost unul din mari sfinți care au revoluționat re viața Domnicească din secolul XVIII în toată biserică Ortodoxe din toată lumea. A redescoperit scrierile sfinților părinți cu învățătura despre rugăciunea minții, rugăciunea inimii. Ne laudăm cu el, dar nu îi ascultăm învățăturile. Și vei la botez, Sfântul acesta era foarte drastic și spunea clar, cine nu are botez până afundare, nu îl primesc în mănăstire. Să meargă să-și facă botezul până afundare, dar nu e botez pe Sfânt. Săptămâna trecută mi-a ajuns în sfârșit în mâini cartea cu via. și Sfântului Cosma al Etorii, Cosma Italiano, aproape contemporan cu Sfântul Paesirii Jicovși. Și acest Sfânt scrie într-una din scrierile sale așa, vorbind oamenilor, spunea că vreți să faceți cu adevărat o faptă de milostenie, cei care vă permiteți și puteți, faceți, căutați bisericile care nu au cristerințe. <coughs> Cristerința înseamnă vasul acela în care se face botezul. Căutați și faceți o cristerință pentru biserica respectivă ca să facă botezul ca lumea. Fiindcă spunea Sfântul Cosma ale Torii că nici cât de purice să nu rămână neafundat nimic în apă, pe, în apă, fiindcă pe acolo intră diavolul și lucrează în apă. Iată că în sfârșit am pus-mă la șprecația aceasta de tot, îndelungă așteptare, Sfântul Cozma alătorului. Ne luăm cu Sfântul Ioan Iacob Român, Marele nostru Sfânt care a rămas neputră și întreg la Iordan, la Păzeu. Iar e acest Sfânt la fel, cine vinea la el îi trimitea la Ierusalim să se facă botezul până la fundarea. Era conștient că Sfinții Părinți au lăsat să se facă botezul, să spunem așa, Și așa trebuie făcut, fără a interveni noi, fără a spune că este fric și copilul răcește, că apa este nu știu cum și copilul se poate mănăvi și așa mai departe. Știau Părinți, că toți copiii erau și atunci și bolile erau poate mai multe atunci, când nu era medicina de astăzi. Dar au lăsat așa să facă, fiindcă știau, au scos de la Sfinția fostului din Sfânta Scriptură treacă astfel de La fel și posturile, la fel și rugăciunile, la fel și practicile din biserică, la fel și cu calendarul, să știți, același lucru a fost. Știau simți Părinții exact ce se întâmplă cu calendarul și cu rămânerea echinocțiului în urmă, dar ei au hotărât așa să se serveze și așa trebuie de dus în, până la cap. Dar nu se mai vrea lucrul acesta. Și se vrea simții Părinții să rămână doar niște figuri în la care noi să ne închinăm și atât, fără a ne interesa ce au scris ei, Cum a fost viața lor, de ce s-au simțit? Doar să-i venerăm și atât. Rămâne niște oameni, să spunem, incurs din punct de vedere domnicește, niște practicanți robotici care venim la biserică, ne închinăm pe acasă și atât de moarte. Fără a căuta, fără a fi interesat. De ce? Cum Doamne, pe oameni aceștia ei simțit? Ce au făcut ei? Ce aș putea face eu? Ca să pot și eu să mă întuiesc și foarte, să mă simțesc. Și să știți? Când tăvălucul acesta al ecumenismului, în scoaterea în scrierilor sfinților părinți în afara bisericii, acest lucr lucrează prin multe, prin multe, să-ți spunem, între ele. Una este în a-i absorbi pe oameni și adându-le puțin timp să se ocupe de lucrurile domnicești. Și-ați văzut, și asta o simțiți. Aleși toată ziua pentru 100 de lei, în stânga și în dreapta dimineața, în seama, ești obosit, vii acasă, dacă îți mai faci ceva rugăciuni, Iar să mai studiezi viețile, simțele, să le mai citești, să le mai citești în practică, nu mai se timp. A introdus toate lucrurile acestea de mass media în viața noastră, televizorul, radio, spectacolile, fotbalul și așa mai departe, având în vedere lucrurile care pe astăzi. Ne fură timpul și ne fură în zadar. Pentru că eu sunt un spectacol a trecut, ne-am bucurat pe moment și a rămas cu nimic. Copiii sunt absorbiți de jocuri, de lucruri de astea, de nimic, care trec și nu-i înțelepsește cu nimic. Și atunci rămâne goi în golu, gol, având totuși la dispoziție o mare cumoare. Fiți atenți atâta timp cât o mai avem, fiindcă în curând nu o mai avem. Mi-aduc aminte de mamele simților părinți, de nona, mama Sfântului Nicolae. Tot nou au chemat pe mama Sfântului Grigore Teologul, de milea mama Sfântului Basile cel mare. Aceste femei, dacă aș fi viața Sfântilor, mai detaliat și vedea cum aceste mame cât de mult au suferit, dar cât de mult s-au rugat, s-au îngrijit de copiii lor, se rugau ca, Doamne, fă ca și copilul meu, Sfântii Tăi, și-i învăța cădința, îi povățuia, erau unde ei. Din păcate, în ziua de astăzi, mamele pleacă în Occident ca să-și suplabețioască, să-și ducă viața, lăsându-și copiii în mâna societății și societatea îi va face praf. că ori îi scoate niște mecaniciști, niște materialiști, ori îi dă în afară societății și ajunge un fel de fel de patiri și păcate. Nu mai stă mama credincioasă încă copil, tatăl nici atip nu mai are timp, copiii cresc niște nu niște durieni și nu-i mai recunoști și nu mai are cine să ajute mai târziu la bătrânețe din punct de vedere creștinesc. Vă spuneam că această pomoare nu va mai fi mult la dispoziția noastră și iată de ce. Am primit o poveste, în păcate adevărată, despre o studentă eminentă care a primit o bursă în Ungaria. Bursa a primit-o și avea ca idee să caute învățăturile Sfântului Ioan Aur. să ia scrierile Sfântului Ioan cât mai original, să le traducă și le transcrie, dar cu anumite modificări. Fata nu era atât de inițiată în învățăturile bisericii, era un om obișnuit, dar dotat cu minte. S-a dus la bursă, a început studiu, a început să caute, a văzut ce a scris Sfântul Iaugor de Aur despre biserică, despre oameni, despre fapte și a văzut ceea ce îi cereau cei care i-au dat bursa, ceea nu erau niște evrei din Ungaria. Aduceți-vă aminte de bursă a Sărului, Sărului este un evreu din America, așa mai departe, senator și multe din bursele acestea sunt de fapt finanțate de evrei. Bici era cu totul altceva chiar opus, la 180 de grade, față de ceea ce a scris Sfântul Ioan Grădeaua. Și a, căuta tata, a căutat tata, căutat mâine, ce, ce vor să se ceală, ce vor să schiue? Și a Domnule, nu știu ceea ce a scris Sfântul Ioan Grădeaua, dacă vreți, să știu ceea ce a scris, mai eu nu știu. Nu, tu scrii ceea ce se cere în noi. Și ea a întrebat pe Senecul Preudu, cu omul, i-a explicat, poate înțelepsit fiind de Dumnezeu, de Sfântul Ioan Grădeaua, nu a vrut, a eu așa ceva în fapt Eu nu răstărmăcesc, respiu ceea ce a spus Sfântul Ioan Dumnezeu sau în general Sfinț. Și nu am. Chiar s-a luat la harță cu cei de la universitate care conduceau această bursă. Și a venit în țară și deodată a simțit la omoplat că are o durere. S-a dus la doctor și a văzut că avea cancer. Căutând În istoricul studenților care mergeau la bursă acolo și întrebând în sâmba și deja și vărând studenții înainte și-a dat seama că mai multe au fost cazuri de acest fel. Și tot de cancer au murit. S-a dus și a spus lor, eu de astăzi renunț la vârsta voastră, nu mai fac nimic de voi. Aceea a început să-i spună, hai de bine că noi avem tratamentul pentru boala ta, numai fă ceea ce spunem noi. Și a spus, mai bine mor decât să fac ceea ce încerc voi. S-a întors în țară, s-a dus la mănăstirea pe trivodă, din neamsă, de tineams la Părintele Iisând Pârru, s-a mărturisit, s-a călătorit și după o suferință destul de groaznică, că am urât. Pentru că m-am I-am citit viața de pe internet, de curând și am fost și eu impresionat și mă așteptam la lucrul acesta, fiindcă un prieten meu din America, foarte bine pregătit în domeniul scriilor, Sfinților Părinți și a bisericii, Mi-a spus că patologia Min este un autor. Patologia înseamnă viețile și scrierile Sfinților Părinți sau patologia greacă sau patologia Min, așa este cunoscută în, în teologie. Ei, aceste scrieri au fost scrise de Min și au rămas într-o colecție de câteva sute de volumi, sute și ceva de volume. de cărți cu viețile și scrierile Sfinților Părinți. Câte sunt cunoscute. Ei, asta este o a lor Și o retipărire a lor, atât în limba greacă, cât și în engleză, și a apărut pe internet, o reescriere acestei patologii. Da, îmi spunea prietenul meu de America, părintele de Athen, că scriele nu mai sunt așa cum au fost originale, ci sunt transformate, modificate. De ce? Ca să răspundă întrebărilor ecumenismului de astăzi. Fiindcă ecumenismul nu și are nicio justificare în. Sfinții părinți au spus clar, cine a greșit sau învață greșit despre dogma Sinte Trim este în afara bisericii, este lipsit de hart și este condamnat de ei sau iadului. Ei bine, în ziua de azi, vreau ca Biserica Catolică, și așa ați văzut că se spune, este Biserica noastră Soră, care are taine, valide, adică botezuri și celelalte taine. V-am mai spus că de curând am primit scos de pe saicul Patriarhie Constantinopolului, cum sunt recunoscute tainele protestantele, taina botezului în Biserica Ortodoxă și Cuminică. Iată, catolicii au erezie în Docmai Sfântul Trine și o stii să avine pe Filiov, veadaus-o la cela despre Pogolea, despre Sfântul Duh, că pocevești la Fiul. Au și alte erezii și învățături desite despre purgatori, deci despre ce se întâmplă pe moarte, despre sunt altul Urghie, despre Maica Domnului și așa mai departe. Protestanții au și mai multe învățători greșit. Ei nu mai au pe simții părinți de sânta tradiție, nu mai au preoția, nu mai au tainele din de biserică care avem noi <coughs> Nu mai Ei nu consideră că faptele ajută la mântuire, ci numai credința și așa, așa mai departe, multe, multe religii. Anglicane au zis ce au făcut, au acceptat în preoție și pe femei. Protestanții sau o parte din ei au încet să accepte homosexualitatea și așa, așa mai departe devier care deja duc și se simt mai mult că duc spre iad, dar din păcate oamenii nu mai sunt simt și nu mai recetea de lucrul acesta. De aceea trebuie modificat. Nu te permit lucrul acesta, trebuie multificat oamenii mai puțin să se intereseze de ele, mai puțin să le receteze, să fie deschis pe ceea ce ei ne prezintă nouă. Și anume, echimonismul, care este religia, e antichrist, călcând în picioare toate Sfintele Sinoadei ale simților Părinți în Biserică. Și atunci mă întreb, cum, iubițelor pe am să-L servăm Sfinții Părinți? A văzut că a venit prea Sfințitul acolo două duminici, am servat pe părinții în sinodul I de la Nicia și odată ce am servat pe ei, am servat și ceea ce au hotărât ei la sinodul I de la Nicia, nu? Că nu i-au pe ei doar ca niște oameni și învățătură și viața lor. Prin asta ne-am adus aminte, de ce s-au sfințit, ce au făcut, cine au lăsat nouă ca o comoară să o părstăm? Nu, se doar cu numele, iar fondul rămâne undeva în urmă, rămâne părăsit și nimeni nu mai va ziua. Iubiți-vă Părinteși, de adevărat, chiar Sfântii Părintei spuneau că spre sfârșit veți întâlni, veți da peste genul între ei. Exact cum spuneau că Hristos e Hristos acolo și nu veți știu unde să mai răgați, fiindcă nu vom mai avea linia și văzături curate așa cum sunt ei. Dumnezeu se dea ca din marea de oameni care trăiesc în lumea de astăzi să mai salveze câțiva dintre noi și să-i aducă în rândul oamenilor mătriți sau poate cei în de Sfinților. Știți că așezarea Sfinților în calendar se numește Sinața și în fiecare zi sunt pomeniți Sfinții care sunt pomeniți. Fie atunci au murit, fie atunci s-au născut, cum au, au hotărât Biserica să se așezi. Ei, Părintele Nostru San, la Sfântul Fabian, tot timpul când vorbea despre Sfinți, încheia așa și așa vreau și după Că Acest Sinaxar nu este închis, ci el încă mai suportă și alti oameni ca să fie trecut acolo ca Sfinți. Cei care vreți și voi, sfădriți-vă, și Dumnezeu l-o va îndelicii sa-ti Dumnezeu să vedea post ușor, postul acesta este un post ușor, cu adevărat, fiindca seamnă cu postul nașterii în Pitoroză, deci sunt Dumnezeu este de zi, de la un belen, la vin și la pește, Lunea, Miectea, si Bina se mănânca fără ulei, Marta și Gior se de dezade la un belen la vin, din o mesură, din poatelezi, dus, duwt de kalender van Ian, dus duwt de post 3 weken en 3 dagen. Duwt de wedstrijd van Sint-Vatan. God zet